Ispita de a exista, pista 6 Luptător din vocație, e cel mai războinic dintre popoarele civile, își conduc afacerile ca niște strategi și nu se recunosc niciodată în frânzi, deși li se întâmplă adesea să fie. O bine binecuvântați, la care instinctul și intelectualul nu se neutralizează reciproc, până și tarele lor totul îi întărește. Cum ar putea o omenire cazanieră să le înțeleagă goana permanentă, curătăcirile și nebunia ei? De n avea asupra celorlalți decât superioritatea unei permanente nereușite a unui fel mai perfecționat de a nu izbândi și tot ar fi destul ca să li se asigure o relativă nemurire. Resortul lăuntric e rezistent, de vreme ce se frânge mereu. Dialecticieni activi Virulenți, atingi de o nevroză a intelectului care, departe de a-i în ceea ce fac, îi stimulează, îi face dinamici, îi obligă să trăiască sub tensiune. Ei sunt fascinați în pofida lucidității de aventura. Nimic nu-i face să dea înapoi. Tactul viciuțărănesc, prejudecată a civilizațiilor sedentare, instinct al protocolului, nu e specialitatea lor. Devină-i orgoliul lor de jupuiți de vii, spiritul agresiv. Ironia lor, departe de a fi un amuzament pe seama celorlalți, o formă de sociabilitate ori un capriciu, ne lasă să ghicim neduful refulat. E o acrală foarte veche, otrăvite, săgețile sale ucid. Ea ține nu de râscare relaxare, ci de rânjet, care-i încrâncenare și răzbunare a celor umiliți, și s-o recunoaștem, Evreii sunt imbatabili în rânjet. Ca să înțelegi sau să intuiești, trebuie să fii pierdut tu însuți câteva patrii, să fii ca ei, cetățean al tuturor cetăților, să lupți fără drapel împotriva lumii întregi, să știi la fel ca ei să îmbrățișezi și să trădezi toate cauzele. Misiune grea, căci oricât de bătuți de soarta am fi, pe lângă ei suntem niște bieți înși împotmoliți în fericire și geografie, neofițiai nenorocirii, cârpaci în toate cele. Chiar dacă nu dețin monopolul subtilității, nu-i mai puțin adevărat că tipul lor de inteligență e cel mai tulburător, cel mai vechi dintre toate. S-ar spune că evrei știu totul din totdeauna, încă de la Adam, încă de la Dumnezeu. Să nu-i acuzăm că ar fi parveniți, cum ar putea să fie când au străbătut și înrăurit atâtea civilizații, nimic recent în ei, nimic improvizat, singurătatea lor durează încă din zorii istoriei, chiar și defectele le pot fi puse pe seama voiciunii bătrâneții, a ingeniozității debordante și a gerimii minții, a prea îndelungatei lor experiențe. Confortul limitelor le este străin, înțelepciunea lor e înțelepciunea exilului, cea care te învață cum să învinci când toți te sabotează, cum să te crezi ales când ai pierdut totul, a sfidării. Și cu toate acestea au renume de lași, e drept că n-ar putea invoca nicio victorie spectaculoasă, dar însăși existența lor nu-i oare o victorie continuă, teribilă, ce n-are nicio șansă să se isprăvească? Să le tăgăduiești curajul înseamnă să născocești temeritatea și noblețea fricilor, care la ei nu e retragere, ci expansiune, început de ofensivă, căci ei, spre deosebire de lași și umili, au convertit această frică în virtute, în principiu de mândrie și de cuceriri. Nu este moleșită ca a noastră, ci vânjoasă și ispititoare, făcută din mii de spaime transfigurate în fapte. După o formulă pe care s-a oferit să ne-o dezvăluie, forțele negative din noi devin la ei pozitive, lâncezelile noastre migrații. Ceea ce pe noi ne țintuiește, pe ei îi face să umble, să țâșnească din loc. Nu există barieră pe care panica lor itinerantă să nu escaladeze. Nomazi cărora spațiul nu le ajunge și care, dincolo de continente, își caută o patrie incertă. Uitați-vă cu ce dezinvoltură cu trei renațiunile. Unul născut rus, iată-l german, francez, pe urmă american sau orice. În ciuda acestor metamorfoze, își păstrează identitatea. Căci are personalitate. Toți au. Cum altfel se explică forța lor de a începe, după cele mai cumplite urgii, o existență nouă, da și lua din nou soarta în mâini? Este ceva ce ține de miracol. Dacă stai să-i observi, rămâi fermecat. Uluit, încă din viața aceasta aveau să facă experiența infernului. Este și prețul cu care și-au plătit longevitatea. Când încep să decadă și îi crezi terminați, își revin, se ridică din nou și refuză tihnaratării. Goniți din căminele lor, apatris din născare, nu le-a trecut niciodată prin minte să renunțe la luptă, pe când noi ceilalți ucenici în ale exilului, dezrădăcinați de dată recentă, nerăbdători să îmbătrânim, să ajungem la monotonia rutinei, la un echilibru sufocant și sterb, noi ne tărâm în urma nenorocirii noastre, propria condiție ne depășește. Inapți pentru dezastru, eram făcuți să-l încezim undeva, printr-un balcan fantomatic, și nu să împărtășim soarta unei legiuni de aleși. Înțeleniți complet, buimăciți, sălbăticiți, cum oare cu dorurile somnolente și cu ambițiile noastre năruite am putea avea stofă de rătăcitori? Străbunii noștri, cocârjați la pământ, de-abia se distingeau de țărână, deloc grăbiți. Unde să se fi dus? Înaintau cu viteza plugului, viteza veșniciei. Ori, intrarea în istorie presupune un minimum de înfrigurare, de neastâmpări și de ardoare, atât de diferite toate, de barbaria înceată a popoarelor agricole încătușate în datină, această legiuire nu a drepturilor, ci a propriilor tristeți. Scurmând pământul ca să poată la urmă să zacă mai bine în el, ducând o viață pe buza mormântului, o viață în care moartea părea o răsplată și un privilegiu, străbunii ne-au lăsat moștenire, somnul lor fără capăt, mâhnirea mută și oarecum îmbătătoare, prelungul lor suspinde ființe pe jumătate răposate. Suntem niște buimaci, blestemul nostru are efectul unui narcotic, ne amorțește. Ale vreilor însă le stă ca un pinten în coaste, îi împinge înainte, încearcă să scape de el? Întrebare delicată, probabil, fără răspuns. Sigur este că tragicul lor diferă de al grecilor. Uneschil vorbește de nefericirea unui individ, ori a unei familii. Conceptul de blestem național, ca și de mântuire colectivă, nu e grecesc. Eroul tragic... Nu obișnuiește să ceară socoteală unui destin impersonal și orb, este orgoliul lui să-i accepte sentința, va pieri așadar și el și ai săi. Pe câte vreme Iov îl hărțuiește pe Dumnezeul lui, îi cere explicații, rezultă de aici o somație de un prost gust sublim și care pe un grec l-ar fi scârbit, dar care pe noi ne mișcă și ne răscolește. Cum să rămâi nesimțitor la această vehemență, la strigătele unui ciumat, ce-i pune cerului condiții și îl copleșește cu ocări? Cu cât suntem mai aproape de renunțare, cu atât mai mult ne zguduie aceste urlete. Iov nu-și dezminte rasa, vaetele sale sunt o demonstrație de forță, un asalt. Noaptea, oasele mele sunt ca se tânguie el. Plăcerea culminează cu un țipăt și țipătul acesta străpunge cerurile și dă fior lui Dumnezeu. În măsura în care, depășindu-ne tăcerile și slăbiciunile, îndrăznim să ne strigăm suferința, suntem cu toții urmașii marelui lepros, moștenitorii disperării și răcnetelor noastre. Dar prea adesea vocile noastre sunt mute și, deși ne învață cum să ne ridicăm la patima lui, nu izbutește să ne smulgă din inerție, cei drept, el se găsea într-o poziție avantajoasă. Știa pe cine să o cărască ori să implore, în cine să lovească ori cui să se roage. Dar noi, contra cui să strigăm? Contra celor ca noi? Ni s-ar părea ridicol. Revoltele noastre de abia îngăimate ni se sting pe buze. În ciuda ecourilor pe care le trezește noi, nu suntem în drept să ni l considerăm strămoși. Durerile ne sunt prea șovăielnice, la fel și spaimele noastre. Fără voința și curajul de a le savura, cum am putea face din ele un stimulent sau o plăcere? Să tremurăm, izbutim și noi, dar să știi, să-ți strunești tremuratul, este o artă. Toate revoltele pornesc de aici. Cel care vrea să evite resemnarea, trebuie să-și educe, să-și cultive spaimele și să le convertească în gesturi și cuvinte. Va izbuti mai bine dacă își va face carte de căpătăi din Vechiul Testament, Paradis al Fiorului. Învățându-ne repulsia pentru limbajul pătimaș, învățându-ne în toate cuvința și ascultarea, creștinismul ne-a anemiat frica. Dacă ar fi vrut să ne câștige pentru vecie, ar fi trebuit să ne zdruncine, să ne făgăduiască o mântuire primejdioasă. Ce pot spera de la două milenii de stat în genunchi, acum când, în sfârșit, suntem în picioare, ne-apuca mețeala, sclavi eliberați în zadar, Răzvrătițe al căror demon roșește sau își râde de ei. Energia lui Iov s-a transmis alor săi. Însetați de dreptate ca și el, evreii nu se pleacă în fața evidenței unei lume drepte. Revoluționar din instinct, ideea renunțării nici nu le trece prin cap. Dacă Iov, acest prometeu biblic l-a înfruntat pe Dumnezeu, să dea ei înapoi din fața oamenilor, cu cât fatalitatea li se strecoară în suflete, cu atât mai îndârjiți-o resping. Amor, fati, formulă pentru amatorii de eroism, nu-i pentru cei ce au prea mult destin ca să se mai agațe de ideea de destin. Iubind viața într-atât că ar vrea să o schimbe din temelii și să instaureze imposibilul. Binele, ei se aruncă asupra oricărui sistem ce i-ar putea întări în chimerele lor. Nu este utopie care să nu-i orbească, să nu le ațâțe fanatismul. Nu numai că au propovăduit ideea de progres, dar au îmbrățișat-o cu o fervoare senzuală și aproape impudică. Oare aveau în vedere, adoptând-o fără rezerve, să beneficieze și ei de mântuirea promisă omenirii întregi, să se bucure de un har și de o apoteoză universală? Că toate dezastrele noastre încep din momentul când am întrezărit posibilitatea mai bine-lui. Iată un truism pe care evreii nu vor să-l admită. Trăiesc într-un impas, dar gândirea lor îl refuză. Răzvrătiți împotriva fatalității a propriei nimicnicii, s-au simțit mai liberi tocmai în clipa când spiritul le era oprimat de tot ce mai rău. Ce spera Iov pe mormanului de gunoi? Ce speră ei toți? Optimism de ciumați! După un vechi tratat de psihiatrie, în rândul lor s-ar înregistra cel mai mare procent de sinucideri. Informația, dacă este corectă, dovedește că pentru ei viața merită efortul să se rupă de ea, că o iubesc prea mult ca să poată dispera până la capăt. Forța lor, mai curând să-și ia zirele decât să se obișnuiască, or să se complacă în disperare. Ei se afirmă în chiar actul auto nimicnicirii. Într-atât le e groază să cedeze, să se retragă, să-și recunoască oboseala. O asemenea îndârjire le poate veni doar de la cel de sus, altfel nu mi-o pot explica. Și deși contradicțiile lor mă zăpăcesc și mă pierd în tainele lor, cel puțin înțeleg pentru ce au trezit curiozitatea spiritelor religioase, de la Pascal la Rozanov. Oare a meditat îndeajuns la motivele pentru care acești exilați elimină ideea morții, idee dominantă a oricărui exil, din gândurile lor, ca și cum între ei și ea n-ar exista niciun punct de contact? Nu că subiectul le-ar fi indiferent, atâta că tot alungându-și sentimentul morții, au ajuns să-i rezerve o atitudine deliberat superficială. Poate că în vechime i-au acordat prea mult interes ca să-i mai obsedeze și acum... Poate că nu se mai gândesc la ea din cauza acvasii nemuririi lor. De obicei doar civilizațiile efemere sunt frământate de ideea neantului. Oricum, evreii n-au în fața lor decât viața, iar această viață, care pentru noi se reduce la formula nimic nu-i cu putință, formulă ce se adresează ca o încurajare de rutelor, slăbiciunii sau sterilității noastre, această viață trezește în ei pasiunea înfruntării obstacolului, repulsia în fața izbăvirii și a oricărei alte forme de chietism. Acești luptători l ar fi ucis cu pietre pe moise dacă le-ar fi vorbit cu vorbele lui Buddha. Limbaj al dezgustului metafizic, aducător de neant și împăcare. Nu există pace, nici beatitudine pentru cel ce nu știe să cultive renunțarea. Absolutul ca suprimare a oricărui dor e o răsplată pentru cei ce își impun renunțarea la luptă, răsplată care le displace acestor luptători inveterați, acestor voluntari ai damnării, acestui popor al dorinței. Ce rătăcire a a făcut să se vorbească de gustul lor pentru distrugere? Distrugătorii, ei, ar trebui mai curând să li se reproșeze că nu spe cât ar trebui. Le datorăm atâta din speranțele noastre. Distrugerea ca scop în sine nici nu le trece prin gând și chiar dacă sunt anarhiști, au mereu în vedere o operă viitoare, o construcție imposibilă poate, însă dorită. Și apoi am greșit nesocotind pactul, unic în felul lui, pe care l-au încheiat cu Dumnezeul lor și căruia cu toții, atei sau nu, îi păstrează amintirea și pecetea în suflet. Acest Dumnezeu, oricât ne-am îndărșit contra lui, rămâne totuși prezent, material și relativ eficient, cum firesc e să fie orice zeu tribal, în vreme ce al nostru mai universal, deci mai anemic, este ca orice duh îndepărtat și inoperant. Vechea alianță, mult mai solidă decât cea nouă, îngăduie fiilor lui Israel să înainteze împreună cu turbulentul lor părinte, în schimb îi împiedică să guste frumusețea intrinsecă a distrugerii. Ideea de progres le servește pentru a se împotrivi efectelor pustietoare ale propriei lucidități, e subterfugiul lor calculat, mitologia lor deliberată. Până și ei, aceste spirite clarvăzătoare, dau înapoi în fața ultimelor consecințe ale îndoielii. Nu suntem sceptici cu adevărat decât dacă ne situăm în afara destinului sau dacă renunțăm să avem vreunul. Evreii sunt prea angajați în al lor ca să îi se poată sustrage. Niciun indiferent de calitate în rândurile lor. N-au introdus ei interjecția în religie. Chiar și atunci când își îngăduie luxul de a fi sceptici, Cultivă un scepticism de ființe rănite. Solomon evocă imaginea unui firon răvășit și liric. Așa a fost cel mai lucid dintre străbunii lor, așa sunt toți. Cu ce plăcere își etalează suferințele și își zgândăresc rănile. Această mascaradă a spovedaniei nu e decât un mod de a se ascunde. Deschis și totuși impenetrabili, deși ar dezvălui până la una tainele și tot nu-i veți cunoaște. Degeaba aveți analiza, clasifica și explica nenorocirile unui om care a suferit. Ceea ce este el, suferința lui adevărată, vă depășește înțelegerea. Cu cât vă apropiați de el, cu atât vă pare mai inaccesibil. În ce privește o colectivitate rănită, ori cât ați stat să-i studiați reacțiile, nu veți avea în față totuși decât o masă de necunoscuți. Chiar dacă pare limpede precum cristalul, spiritul lor ascunde un element subteran, detașat de lumea aceasta și totuși omniprezenți, îi vezi țășnind, nepădind mereu în alertă, fugind de pericol, dar și căutându-l, aruncându-se asupra fiecărei senzații cu disperarea condamnatului, ca și cum cliperele ar fi numărate, iar năpasta iar pândin chiar pragul bucuriei. De fericire se agață și profită fără măsură nici scrupule, ai spune că se înfructă din bunul altuia. Prea pătimași ca să fie niște epicurieni, își înveninează plăcerile, le devorează cu o grabă și o furie care îi împiedică să le simtă savoarea, niște dezlănțuiți în toate sensurile cuvântului, de la cel mai vulgar până la cel mai nobil. Obsesia lui apoi nu le dă pace. Ori arta de a trăi apanaj al epocilor neprofetice, al epocilor lui Augustus, ori a regentului, constă în experiența integrală a prezentului. Nimic gătean în ei, căci nu încearcă să oprească clipa nici chiar pe cea mai frumoasă. Profeții lor care nu contenesc să invoce mânia Domnului, care vor să vadă cetățile dușmanului transformate în ruine, acești profeți vorbesc un limbaj al cenuși. Din nebunia lor s-a inspirat Sfântul Ioan pentru a scrie cartea cea mai admirabilă în obscuritatea ei din toată antichitatea. Născută dintr-o mitologie de sclavi, apocalipsa nu-i decât o răfuială perfect camuflată. Totul în ea e răzbunare, fiere și viitor morbid. Ezechiel, Isaia, Ieremia pregătiseră bine terenul. Fructificându-și cu iscusință de reglările sau viziunile, băteau câmpii cu o artă nici când egalate după aceea. Spiritul lor puternic și tulbure îi ajuta. Veșnicia era pentru ei un prilej de convulsii, un spasm. Vomitând ocări și imnuri, se zvârcoleau sub ochiul unui zeu mereu setos de isterie. Iată deci o religie în care raporturile dintre om și creator se consumă într-un război al epitetelor, într-o tensiune ce împiedică să mediteze, să se aplece asupra gâlcevii dintre ei și să o aplaneze, o religie pe bază de adjective, de efecte retorice și în care stilul constituie singura punte între cer și pământ. Acești profeți, fanatici ai pulberii, Poeți ai dezastrului proroceau tot timpul catastrofe pentru că nu s-ar fi putut lega de un prezent liniștitor sau de un viitor oarecare. Pe motiv că-și fereau poporul de idolatrie, își slobozeau asupra-i furia, îl chinuiau și îl vroiau la fel de dezlănțuit, de crunt ca și ei. Trebuiau așadar să-l hărțuiască, să-l facă unic prin suferință, să-l împiedice să se constituie și să se structureze într-o națiune pieritoare. Și astfel, cu urlete și cu amenințări, l-au făcut să capete acea autoritate în materie de suferință și aerul acela de gloată rătăcitoare, neadormită, care-i irită pe autohtoni și le tulbură sfărăitul. Mi s-ar putea obiecta că nu sunt excepțional prin natură. Aș răspunde că sunt prin destin. Destin absolut, destin în stare pură, care, conferindu-le forță și lipsă de măsură, îi ridică deasupra lor înșiși și nu le îngăduie mediocritatea. Mi s-ar mai putea obiecta că nu sunt singurii care se definesc prin destin, că germanii sunt în aceeași situație. Desigur, Totuși, se uită că destinul germanilor, dacă au vreunul, este recent și se reduce la un tragic de epocă, în fapt, la două eșecuri apropiate în timp. Aceste două popoare, atrase tainic unul de altul, nu se puteau înțelege. Cum ar fi putut germanii acești ariviști ai fatalității să le ierte evreilor că au un destin superior? Persecuțiile se nasc din ură, nu din dispreț, iar ura e reproșul pe care nu îndrăznim să ne-l facem nouă înșine, intoleranță în fața idealului propriu, întrupat în altul. Cine aspiră să iasă din locul lui de baștină și să domine lumea, le caută pricină celor ce i-au luat-o înainte, le poartă pică pentru ușurința dezrădăcinării, pentru ubicuitatea lor. Germanii detestau un poporul evreu propriul lor vis înfăptuit. Universalitatea pe care nu o puteau atinge. Vroiau și ei să fie aleși. Nimic nu-i sortea acestui statut. Încercând să forțeze istoria, cu gândul ascuns de a ieși din ea și de a o lăsa în urmă, au sfârșit prin a se înglodania în și mai rău. De atunci pierzând orice șansă de a se ridica vreodată la un destin metafizic sau religios, aveau să se piardă într-o dramă monumentală și inutilă. Fără mister și transcendență, și care, lăsându-l indiferent pe teolog și pe filozof, nu-l interesează decât pe istoric. Ar fi trebuit să fie mai exigenți în alegerea chimerelor. Așa, ne-au oferit doar exemplul celei mai mari al primeia dintre națiunile ratate. Cine optează pentru timp, se prăbușește în el și îl face mormântul geniului său. Ești ales. Nu devii ales nici prin voință și nici prin decret, și cu atât mai puțin persecutându-i pe cei care îți trezesc invidia pentru pactul lor secret cu veșnicia. Nici aleși, nici damnați, germanii s-au îndârjit contra celor ce pe bună dreptate puteau pretinde că sunt. Momentul culminant al expansiunii lor nu va rămâne cu trecerea timpului decât un episod din epopeea evreilor. Spun bine, epopeie, căci ce altceva ieșirul de miracole și bravuri, eroismul unui trip care, din mijlocul nenorocirilor sale, nu contenește să-și someze Dumnezeul, epopeie al cărei deznodământ nu se lasă ghicit, se va împlini el altunde sau va lua forma unui dezastru ce scapă perspicacității spaimelor noastre. O patrie este un somnifer de fiece clipă. Evreii nu au una, sau posedă doar patrii provizorii, cu Izrael în frunte, să-i invidiem, ori să-i plângem, oricum nu am putea să o facem ajuns. Orice ar face și oriunde s-ar duce, misiunea lor e să vegheze, așa o vrea imemorialul lor statut de străini. Soluție pentru soarta lor nu există, rămân aranjamentele cu ireparabilul. Nu au găsit până acum nimic mai bun. Această situație va dăinui în veci, iar evreii îi datorează blestemul de a nu pieri. În definitiv, deși legați de lumea aceasta, ei nu fac parte cu adevărat din ea. Este ceva nepământean în trecerea lor pe pământ. Să fi fost în vechime martorii unui spectacol al fericirii de pline, de care le este dor? Și ce vor fi văzut atunci? Ceva care scapă simțurilor noastre? Înclinarea lor spre utopie nu e decât o amintire proiectată în viitor, un vestigiu convertit în ideal, dar, năzuind la paradis, se tot izbesc de zidul plângerii. Iată-le soarta! Melancolici în felul lor, ei se droghează cu regrete, își fac din ele o credință, un stimulant, un reazăm, un mijloc de a recuceri, ocolind prin istorie fericirea lor din tâi, fericirea lor de odinioară. Spre ea se năpustesc, spre ea aleargă, iar această goană le dă un aer în același timp fantomatic și triunfal, care ne înspăimântă și ne fascinează pe noi, cei rămași de căruță, dinainte resemnați cu un destin oarecare și neîn stare să credem vreodată în viitorul regretelor noastre. Scrisoare despre câteva impasuri Crezusem tot timpul, dragă prietene, că, îndrăgostit de provincia ta, cultiv detașarea disprețul tăcerea, nu mică mi-a fost surpriza să te aud spunând că lucrezi la o carte. Pe data am văzut, profilându-se în tine, viitoarea dihanie, autorul care vei fi. Încă unul pierdut mă gândeam. Din sfială n-ai încercat să afli motivele decepției mele. E drept că nici n-aș fi fost în stare să ți le spun răspicat." Încă unul pierdut, încă unul distrus de talent. Îmi repetam iarăși și iarăși. Pătrunzând în infernul literar, îi vei cunoaște minciuna și veninul. Rupt de realitate, caricatură a propriei tale ființe, nu vei putea trăi decât experiențe formale indirecte, vei fi înghițit de cuvânt. În afară de cărți, niciun alt subiect de discuție." Cât despre oamenii de litere, ei nu-ți vor fi de niciun folos. De asta, însă, ai să devii conștient prea târziu, după ce anii tăi cei mai buni se vor fi irosit într-o lume superficială, lipsită de substanță. Literatul, un gură spartă ce-și vinde nefericirile pe doi bani, le face publice, le repetă într-una, nerușinarea, paradă de gânduri inavoabile, este regula lui de viață. El... Se prostituează. Orice formă de talent merge mână în mână cu anume obrăzare. Distins e numai insul sterp, cel care piere cu secretul lui, pentru că nu se înjosește să-l scoată pe tăjghea. Sentimentele dezvăluite sunt o umilire a ironiei, o palmă la adresa umorului. Să-ți îngropi secretul în tine e tot ce poate fi mai productiv. El te muncește, te roade. Te amenință. Chiar și atunci când se adresează cerului, spovedania este un atentat contra noastră, contra resorturilor ființei noastre. Neliniștile, umilințele, spaimele de care terapeuticile religioase sau profane vor să ne elibereze, constituie un patrimoniu de care nu ar trebui să ne lăsăm deposedați cu niciun preț trebuie să ne apărăm de cei care vor să ne vindece și nici în ruptul capului să nu renunțăm la suferințele și păcatele noastre. Spovedania, viol al conștiințelor făptuite în numele cerului, ca și celălalt viol, analiza psihologică. Laicizată, prostituată, spovedania se va practica la colț de stradă, cât de curând, cu excepția câtorva criminali, Toată lumea tânjește să aibă un suflet public, un suflet afiș. Secătuit de propria fecunditate, fantomă ce și-a tocit până și umbra, omul de litere scade cu fiecare cuvânt pe care îl scrie. Inepuizabil este doar orgoliului. Dacă ar fi de natură psihologică, ar avea niște limite, limitele eului. Orgoliul acesta e însă comic, or demonic, îl copleșește. Opera sa... Îl obsedează. Face mereu aluzi la ea, ca și cum în afară de ea nimic n-ar mai fi pe pământ demn de atenție. Vai de cel ce are într sau prostul gust să-i vorbească și despre altceva. Vei înțelege de ce, ieșind într-o zi de la un dejun literar, mi-am spus că se impune fără amânare un sfânt Bartolomeu al oamenilor de litere. Voltaire a fost primul literat care și-a ridicat incompetența la rang de procedeu, de metodă. Înaintea lui, scriitorul, destul de fericit să se țină alături de evenimente, era mai modest. Făcându-și meseria într-un sector limitat, el își vedea de drum fără să iasă din făgaș. Gazetăria, fiindu-i cu totul străină, îl interesa cel mult aspectul anecdotic al anumitor singurătăți, indiscreția lui, era ineficace. Cu fanfaronul nostru, situația se schimbă. Nici unul din subiectele de interes ale epocii în care a trăit nu a scăpat sarcasmelor sale, spoierii de cunoaștere, nevoii de scandal, vulgarității sale absolute. Totul era impur la el, în afară de stil. Profund superficial, lipsit de orice sensibilitate pentru intrinsec, pentru interesul pe care o realitate îl prezintă prin ea însăși, el a inaugurat la ideologică în literatură. Mania lui de a sporovoi, de a îndoctrina înțelepciunea lui de moașă comunală, aveau să facă din el prototipul, modelul literatului.